והלבנים יעצעו אל אחריהם, והברודים יעצעו אל ארץ התימן, והעמוצים יעצעו, ויבקשו ללכת להתהלך בארץ, ויאמר לכו, התהלכו בארץ, ותתהלכנה בארץ. ויזעק אותי וידבר אלי לאמר, הניחו את רוחי בארץ צפון. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, לקוח מאת <מח> הגולה, מחלדי, מאת תביה ומאת ידעיה, ובאת אתה ביום ההוא, ובאת בית יושיה, בן צפניה, אשר באו מבבל. ולקחת כסף וזהב,